Рис я окатим сиротюком і любив звиватися коло дідового ремесла. Дістаючи за свою роботу дерево, дід часом де щось тругав для сільської челіді. Бувало, що й труни деревища. Коли тріски летіли на землю, діду примушував мене ревно визбирувати їх і жбухати в піч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 Жаскату була для нього година. Увечері перед Паскою, Кружними дорогами, Щоб нікого не зустрічати, Пішов до церкви на всенощну. Тихо, як мацур, Затягся в темний закутень І звідти очив на молільників. Свічні пломінці Підсвічували лиця, Грали в очах. Коли священник обійшов З кадилом храм,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 Щоб за нею всі легіні обзиралися, не розуміючи, хто їх кличе. Прийшов час хрест цілувати, і дідо видів, як декотрі губи вивертають, щоб прикластися не до самого розп'яття, а стильного боку. Як проказано благословення, дідо перший здимів із церкви аби, доки послідній челядник кладе поклінного христа, чоло добігти до ріки і жбурнути в бистру воду гробову тріску. Бо котрась із старших басаркань вже зміркувала і неслася ззаду, щоб тут же обернути дітвака на терлицю дерев'яну лавицю, на якій труть коноплі. Летить скіпка в бістрину, а губи, посинілі за страху, шепочуть, «Пливи, закляття, за водою!» За залізний плід, за гору кам'яну, З моєї руки, з моїх очей, з моєї пам'яти. Дух забивали дідові казки. Як мені тепер у лісовому пустиріщі Хибіло спасенне дідове квасиріще? А може й чар щоб Щоби міг угледіти, які насельники Бладарюють усіх нічних просторах? І чим я міг боронитися, крім бабиного заговору? Ішов Господь морем, золотим мостом, стрів мару покусу, згинь маро покусо, став Господь суди судити, Господу на гавиці, суддям рукавиці, а чорту бурелом. Через Боже розказання візьми свій бурилом від жовтої кости і піди на мхи, на болота, де і голос християнський не заходить. З хащового бурилому, що нічно ввила якась животина. Ди, ди. ди. Перебувши тривожну ніч, брів я в пошуках істівного. Це був єдиний мій клопіт нагодувати себе і нагодувати вогонь. Сухого хворостиння довкола ставало все менше, а я так лінувався йти в запоточину. Я лінувався навіть купатися в мочилі, де благодатно просидів перші години затворництва. А та вода, настояна на хвої й листі, здобрена масними підземними вибульками, розпалювала звірячий апетит а мені й так кортіло їсти ледве не щогодини. години. Свої лінощі я пояснював собі слабістю від пустої рослинної їди, а ще тим, що мусів вартувати вогонь. Не пам'ятаю, коли мився і скидав одежу, з неї, як ляснути долонею, курився порох. Руки почерніли не так від сонця, як від лепу. З голови сипався пісок і попіл, а я лежав Просяклий потом і димом, і бездумно дивився в небо. Хмарини цифрували в синьому зошиті якісь письмена, а я не знав тої небесної грамоти, що прочитати, та й не дуже хотів. Я не знав, що робити на цій грішній землі. Здогадувався, що колись їм усе придатне для шлунка, спалю весь хмиз, і тоді прийдеться лісти в моторошну хащу. І якщо там знайду поживу, що далі? Як і скільки мені жити тут з віром?